Bismillah rrahman rrahim Alhamdu lillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala rasoola muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumi din Allah nama dhuwa rafal an daruim Wa tëm pritin din dhim dha faal ya karkoim Nasa lafdata dhe bëkimet allahut Chovshin bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bi familitin bi shokat Nasa lafdata dhe bëkimet allahut dhe çdo ata që dikin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrua edhe zer në takimin e fundit kemi trajtuar ajetët e para të surës Al-Masaad. Kësaj sure ja ku Allahu xhallahu ala flet për një njeri i cili pothuajse u pozicionua gabimesht i cili në vend që begati dhe mirësi që Allahu jadha me i shqyzu si duhet aje bërit të kondër të pjallë është për agjë e Muhammedit sëllallahu a.s. i cili nuk kërsehu asë një mjetë i cili nuk kërsehu asë një rrugë për ta luftu një pinë ti për ta luftu fenë që aje erë dhe me te si shpallin gazote gjela gjelalu Dhe tërkët përpjekja që aje bëri Dhe tërkët mund që aje dha Përfundimi është të se Allahu Gjallewala Atha U shkatrua dhe umalkua, u malkua U shkatroft dhe u malkoft e bu lebi E a, a i do tjetë kështu I shkatruar dhe i malkua Parëmëndonit të do lezër që Njeri ju tër jetën e tij çka ka kë, tër mundin çka ka kë, në fund rezultatet e tij largimi nga mëshira e Allahut. Do thotë mëshira e Allahut që ka përfit çdo gjë, veçë mëshira ti tek kanë hidhurin në ti. Sa duot jetë ky njeriu kërc, sa duot në punë të tua liga që ai ta privon veten nga rahmeti i Allahut xhalla xhalla. Dhe kemi thënë se punë ati më e keqe ishte luftimi ti i pare zërë i Muhammedit, ndaj Muhammedit sërë Allahu a.s. Andaj Allahu Jallahu Ala e përmandi dhe më amën në Koran që të të mbetet i përmandi për të kaqë të ndi të gjukime. Paqësa Allahu Jallahu a tha ma agna anhu, ma luhu ve ma kesab se jasla narën dhe të lehëbë. Këti njëri ju nuk i bëri pun pasuria e asë aja qëfar ka fituar. E asë aja qëfar ka fituar, nga sajt një gjykimit dhe të merë dënimin dhimshëm. Këtu dhe të ndohlim i pak të kjo jetë nga se kjo jetë nuk ka të bëjë vetëm me Ebu Lehebin, për ka të bëjë me shumë të tjerë që mund të kënë përfundimin si Ebu Lehebi. Njeri ju të nërë të zënjetë në kësaj bota, gjithë mund synan më të mirën, synan me e përmësu gjallën një ti. Në qëfar të le aspekti, e pastaj që nga përmisimi gjendisë të ti, nga fitimi i ti aj, t'ja sheharin, përfitan. Për shambull, a kam mund si një njëri me punu në të ditë, në të ditë, më ulluod, e pas taj qka të fitan, me hudhë, në zjarë, me e kallu, në këshambull. A ban njëri kështu? Ja, zban kështu njëri. Aj, për shambull, fitan, pëse punan, që, me përfitun nga mundi ti, me përfitun nga djërëse e ti. Po ju jo vetëm nga aspekt e materiale, po njëda aspekt e kësa jetën, familja ti, fmitë ti, synën që për mesaj mja pa hajrin. E ke pa kur dikush bleni një sentri, që ka thë njështë, ja pa përsh hajrin. Nga se me dit që ja shë shërën, se bleni kur. Ka mësë si njërë përsham me bleni një shpi, qëllë i meshtë, me veç mja pa shërën. Ja, Së blenë kështë njërë, a i blenë shpimur ahëtu. A i delë shërë në masërënjë, në diqka tjetër, pa i qëllënjëmë është hinkëtu. Ndaj njërët kanë qëtë mja për hajrin. Pa ka, andu, a nëndullë, a gjithmonë kretë një i qëkatë fitër një ashtë e hajrin, ka mundësi si me kone këndër ta. A ka mundësi njëriu që me punu, me angazhu, me fitu, po në fundë, mos mja për hajrin asë që ka, fitu. A ka Ka mundë si ndodhë kjo, Komun, e mundë shmë është. E po, shembo dhe i kësa është e bulehebit. Allah u gjellore i the e bulehebit, krejtë që ka ke fitu, krejtë që ka ke bu, hajrin s'kim ja fa. Edhe nime nuk ja po hajrin, nuk ja po hajrin. Por më ndoni për shembo të ndërru dhe zërë, edhe pasarst e e bulehebit, ata që erën pas ti, një patë ti, stër një patë ti, Asë njëni pëjtynë nuk thënë te e këmë gjyshe bu leheben, i vëndë të marrë. Në së përfitun pëjti pe asë për zgjallë e asë për zedetit, kështë harin s'ja pa? Pse a thë u valë? Pse kënjëri gjithë për këto që ka i patë u zhvlerësuan, u degraduan din këtë motë? Pse? Nga sa i deshë me i dole latë për para. E ajë që dënë me luftu zotën, dhe me punon atë kundërt të, kundër të asaj që ka thënë Zoti, hajrën s'kam ja pat. Kë rregull, as jeta s'e ti, as shëndetit të ti, as pasurisë të jas, kur çkafo çka kanë në kësaj bote. Prandaj të ndrullëzër, na si besimtar, na si musliman, duhet më e synu hajrën. E ai hajrën e ka një rrug, e ka një mënyrë të shërrihet, nda i gjithdo që në këtë dboj që ne e fitojmë, për shumë pasurin që një e fitojmë, familjen që e ka, pozitin që mund të ketë, punën që mund të ketë, gjitha këtu në dunja që ke i ka, njëri ju duhet me i konsenu si mjetët, një jo qëllim në reti, ato i mjetët për marit hajrë. Për shembul, Aja që e gëzëm dë njo sëtë, di kush më pakë, di kush më shumë. A kemi pytë vetën tonë, a këna një po hajrin që saj edhe në botë gjithë për shrebu. Fmihën që të ka dhonë zotë të, të vare kua t'ala, fmihë që Allah të ka dhonë fmihë, ku t'i ka dhonë Allah o fmihë. A dëmë një po hajrin këtë botë, dhe në botën tjetër. A ma harin me ja, apo? Qka do të me bo? Do të me spari me amëso odën Allah të varë këtë të të të të. Me o kujdes për besimin e ti, për edukatën e ti. Ma dje më te përse kujdes është për ushqimin dhe më shmbatën e ti. Të nërru, të zërë, ata që mendojnë se Vetëm vëshëmbathja, ushqimi, strehimi, shtëpia, vetëm këtu njënë të mjaftushme, për mja pa harin të njëtë vetë kanë nga buë. Ese ka pletë rase që fatkecështë prindjë është mënu s'ka i shmërështë më u kujtisë për djalën e ti, për vazhën e ti. A mas se ka pa harin, e kanë harru, e kanë lonë, e kanë praktisë. Kënë dënja, mështë rasën për botën tjetër. Andaj, Nëse dëm mjë apo harri fëmijët, nëse jam mospori hakun e Allahut, e një hakun ndaj teja pastaj. Ky rregull. Lukmoni alayhi salam, një pejgamber i njohur, një i mirë, një edukator i suksesshëm, që Allah jotë dora për të kasbit një surë në Kur'an. E veçantë te këtë njeri i mirë ishte edukata e tij ndaj gjallë që e kishte. Dhe mënyrën si e edukant të lukmonit djallën e ti E përmendja Allah në Kur'an Qëpari thënë taj djallit vetë? Nja bunejje O djalli jem La tushrik billah In në shirke le dhulmun azim Tha djalli jem Mosi hin hak zotit kur Dhi ha hakun zotit Mas pari atina Mësë i ba laut shak në adurim Besodret në Zotin Mësë një lësë besimin tën Me bestit një dhe gjira tjera që janë Të natyre së më katëve të më la Kështu e renditi Edukatën dhe i thmiut të ti Kësh kënjiri mirë Dhe ja po hajrin Ja po hajrin Pastaj vazhdojnë në më të utje Me fjol tjera bëni mirë të tjerve, bëni s'jallë që më bëni edukuar, fale namazin, jep e zëqatin, dihmoj të tjerve, mësë po këprac, kështu e këshillon të vazhdimisht. Andaj, në fjallurin ton edukativ, fjallurin ton që e përdorim për edukim në fmive tanë, a është kërje fjalli a këti fjallori që e përdorim besimin Allah në langë gjallë gjëralu, apo dhe qëka tjetër, Kam frikë që ju ora hartën rrugën dot që kryefjala e edukimit të fëmijëve është aspekti material dhe ekonomik i këtij botë. E kjo është e keqe, ngatë këtu rrezikon mosnia pohirin. Ashtë asaj. Nuk duhet më të qen kryefjala e edukimit me fitu, me grumbullu. Po duhet më eduku, duhet më mësu, që më punu, duhet më angazhoj. Parë, kërë fjallë e dugim me qenë që gjitha që ka i fitan, le tjenë në shërbim të raportëve tua më allan gjëlle uala, ju ndryshë, mirë janë, më zgabame fitu të hëtë në zotin, në që që shëshë halë, më zgabame synu ndë një majët caktuar të suksesit, e që allan me konfë i pak knaqën e ti, zbën kështu. Aj që e dukon fëmin e ti, që allan u gjëlle uala me qeni knaqën e ti, Gjithë mund, e ushqen me halal edhe emësën me fitu halal. E ushqen me ndërshmëri dhe emësën dhe edukën me jetu me ndërshmëri. Ajë që kështu banë, ka me apo hajri. Kurë që nuk është hajri në këtë dunja, kurë që së është, nga se dunja është e shkurëtër. Sa so, ka njerë që kanë vdekë tek mëse djali u him punë, tek mëse djali ka kryshkomin, ose vajzë është rritë, kanë dodhështë, ti ke investu dhe ka shku njerë Ska mujtë shumë, du një mja pa hajrin. Mirë po ajë që i nëvestan, si duhet, ka mja pa hajrin në botën tjetër. Kjo është merën së shmja. Dhe gjene këtë hadith mërkullu shumë, por dhe shumë inkurajusë për ne dhe, që fletë pe i gamberi, së zëmë për këtë, që po flasëm ne, që është mja pa hajrin, vazhdimisht, si me garantu, lozër, si me garantu, Një borim të pashtarëshmë të punë dhe të mirë në dunja Edhe kërësimi në këto Edhe kërësimi në këto Edhe kërësikojmë na Me lënë një borim të pashtarëshmë të punë dhe të mirë A është e mundë shme? E mundë shme është Si me bo këtë? Qëpar tha Muhammedi sallallahu aleyhu sallam? Idha matë e bënu Adem In kata a anhu amelu Illamin theladh kur dhe vdes birja demit, dhe vdes, e gjithë jena bita demit, dhe gjithë kemë me vdek, i në kata anhu amelu, pega meso më tha, i ndërprihet mundësia me po pun, s'ka më pun, u dek mu, i dek të amë i falet, jo, i dek të amë i flat, s'mun, aja ka kry pun, ajo u dek, mirë ojë dërgumë i Allahot, a hec s'ka mundësit, i shka me lënë qela, A komon si në një dërë të vogël me don çelçe, na vjen freskia punë më mira edhe kur si e bëni on, ashtë mundshme. Po tha pejgamberi, mundshme. Kjo është gëzim për neve. Kjo është myshde për neve. Se jeta është e shkurtër. Edhe kjo jetë që kemi shkurtë e përzime, herë mirë e herë keq, e herë gzim, herë piklim. Në çfarë se vapa më shku atje? Ku ka ranë shkuim na atje? Si me eloni i burim të pashteshëm, të pasurimin, do njo edhe kërsimi në këtu. A është e mundë shme? Për i gambe shumë tha, po e mundë shme ashtë. Në jepë këtë mundësioj të gumi Allahot, në jepë për gjigjen. Tha për i gambe sallallahu a sallam. Sa dhe këtu në gjerje? Nëse njëri u lenë, nëse njëri u lenë, sadaka rjelëse. E lënë një punë të mirë që në vazhdim si njerës përfitujmë pejsoj. Nuk, nuk është sadaka e momentit, është rjelëse, qërkullon. Shpesh herë, kemi në gjua gjallar, për djetar për para për shka këtë rëndësi së ujit, në më onë kanë thonë me ndërtu një qeshme, që edhe kur dështë ti, pin uj njerëse, pin uj në të bagtia, kafshët, shpendët, Sa so të pinë uj, dikush për asaj qeshme, për e të e ratë të të të të vinsa obë, dhe përse të të të dhe këmë ati, me lojnë një rrungë, me këndëribu për ndërtimin dhe një gjamije. Qëfar dojtë sadakajt, qëfar dojtë punet mirë rielse, që njërë liber, së mu është më shku, së dhe në shku, e bëtën një liber, një lmihal, një, një, një, një liber ku ka dhohë që shë mu falë namazë, që shë mu pasru njëri muslimani, edhe e shpëndanë. A i lijë për më në mitë 50 vjetë, 60 vjetë. Në raftët e njerët e që e shfjetojnë, e ti më të jedikë. Sa e rdi ku që e qëllat lijë për realizonë, ty të vjenë se vapinë. A ja ke po hajrinë pasunisë? Po ja ke po hajrinë. Qështu ja shë jë hajrinë? Pasaj tha, a ilë mund ju në të tëthe u bihi? Një dije që e kalonë më zvete, e që njerë që ashojnë hajrë në asoj dije. E ke mësu di që ka gjemratin dhe ruar <coughs> të jemë sën një thmi kër është i vogël me thonë thuj bismillah kër të hanë buk edhe thuj elhamdulillah kër të kryjn a duhet me kryj për të fakultet për qëtë nësim? jo, e thjesht thuj bismillah, thuj elhamdulillah, e thjesht që me thjesht thuj bismillah kër hen të shpia të i bismillah kur delt për i shtijis, që ka që e mësën një hmi, edhe të i vdes, e a i sotër gjallë, 70-80 vjetë, sërë të hambukë bismillah, sërë të kryen hamdurillah, sërë a i thotë bismillah, dhvjen se va për t'ju, pëse t'i e ke mësu me thonë, a është di e kja, po di është, nuk është e madhe, nuk është ta të uoqë, që shmëllon di unë kur përve të zdi, një këshilë për paratë të në vëzër s'kam pas shkollat të mëna e të krymë o kam pas përvojë, o kam pas urësi, e kam ullë djalën, e kam ullë vajzën, e kam pësu për jetë, e kam pësu si me jetu, i kam pësu regula. E tani e këna për menë, më thejke bab gjyshe e mojnë menë. Hala, flasëm në kësi fjallë, u dhejk bab gjyshe, u dhejk a i qësa vjetë ka fdhejka, po? Mirë, pa po, hala i kujtojnë fjallët e tyne e gjyshësë, e nështë dhe të babës i ka vdekë, e kështë të më radhëtë. A në mësejt i këmë mirë, jashe harin, dunja në heret, jashe harin. Edhe trejta që jashe harin është, ka thëmë pejgamberi së asëllëm, valedun salihun jedh ule, nëse elen një fmi të hajrit, që këfmi lutit për ty mështë të më je. Eh, shikam, nuk thë pejgamberi së asëllëm, Melon një thmi mazveti. Jo, jo një thmi. Jo, jo se cë një thmi që le në mazveti ja sheharin, ja. e sheharin. Nja. E cilë dërgum e dërgumë i allatë. Tha waladun salihun. Jend ule. Përmeni përgama zëmë bëj kushte të rëndësishme për djalin. Apo dhajzen ja, po një apo harin. Që një një këto kushte? Waladun salih. Thmi i mire. I cilë lutët për ty. Së të harran korruptan. E këti e ja sheharin. Do. E bu le hebi. E bu le Ashtu këla hajratë, ashtu këla dhije, ashtu këla hmi, kënëse la, që atë Allah u thaë, ma agnanhu, ma lihu, ma kesëpë. Së ka mi apohajt në asë pasonistë, asë mitë, asë kurçkovi, pëse? Pëse s'la kur që mi apohajt në një vërshë, që a kalon e mësë vete? Shëkëni që faqë la e bu lehebi, mësë nimi e 400 e 4 të sovjetët, apo? nga së njëmi e katërsën e katër jetë janë për i kërë është për ngujtë për i ka për të medine. E këj hala ma herë tukon me këpër i kezullon. I ka njëmi e katërsën e 50 djecë flirë, thujë apër. Parë më nëni, katër më të sheku e gjysë ka kalu për i kësoj njëjarja, hala kërflasë për e bolimin, dhejmë, a, borë i ligë e shpakona për. Se apo arin kërë qka fitaj? A më ka pas nj kanon fjalë të mira, kalon punë të mira. Ja shojnë harë edhe sot. Edhe sot. Von. Çka polën mës vete. A kim ia po harin shëndetit apo ju? A kim ia po harin pasurisë e ki apo ju? A kim ia po harin familjes apo ju? A kim ia po harin dituris apo ju? Gjithë janë këto që duhet të mposhtes. A kenë mi apo harin apo ju? Nëse dëm ia po harin duhet Më ninik rrugën e hajdit, më fitu pasurin hallall dhe me dijes, me shpenzuar hallall aty ku duhet kollajsh të kënaqur, me edukuar fëmijën si duhet, me ndërtuar shtëpinë në kënaqësi të Allahut xhëlal u, me ibadet, me punë mira, me namaz, me Kur'an, me përmendje të Allahut xhëlal u, e kështu me radhë. Ja she hajdën, vallai hajdën ja sheh atë. Leku, si apo hajdën? Kurun e kës po tash dëm i e buli në dunjë që ka është gazepi ti në botë të djetër a lona ruaj. Rëndaj, njëtë në posë kujdes, ma a gënaën humellu, ma a kësët. Për këtë arsui ka në ndesa për djetarëve, sikur se kemë përmendë se, është njerë ju i pasën apo i varëfën? është njerë ju i dishëm apo ishtë i padishëm? është njerë ju i fortë apo është i dëptë? është njerë ju i ngritën apo është i përshënë me në që Gjitha këto nuk kanë mundësi me uditë realisht në bënjë. O s'ko mundësi këto. E ku dhjën e dygumja laot? Ku dhjën këto sene? Këto dhjën në botën tjetër. Masë që t'jopë në logarinë. Kur dhjën përë laot dhe ep, logarin, e për logarinë. E krynë logarinë, që të në morën vëshë. Këshjë i realisht të po. Se, tha pegamiri sallallahu sallam, e të dëru në menil muflis, të që në këta ditë, me r e të dhërru në meni lëmuflis, Muhamedja zëmë tha, a e dini kush është i falimentuar? Ka falimentu. I falimentuar nuk është fukaraja. Nuk mund fukaraja në falimentu, sa i s'ka që ka me falimentu, s'ka që ka me hupaj. A po, po falimentën i pasëni. Ka pasë, i ka hupë kreqë e ka pasë. E pegamesën po për i përshë shokët e ti, di, a e dini kush ka humë për pasënim? krecja ka pasi po, ku a dini kush ai shoku thon oj dërgumi allah ja na e dim se i falimentuar as ai cili ka me pa asgjë skaz dinar ose dirham na të ku dinari i artit e dirhemi i argjendit këtu kanë çën valutat na të ku e na e dim oj dërgumi allah ja se i falimentuar është ai cili skaz dinar ose dirham na këtë e dim tha pegam sa është i falimentuar e kush është Tha i falimentuar, i humbor, aj që s'kamja pa hajrin që ka ka është, aj që li delti të gjikimit, e ka shojtë filonin, e ka ofendu filonin, e ka marë pasurinë filonit, apo, e ka vra filonin, aj ka me lokusura, të halkuts, i këthi haku në halkut, kujti ke bozullum, ki me lokusura, këtheja këti, këtheja këti, këtheja këti, ktheja këti. Në fund set korrja. Mir po falimentimin në botën tjetër të thënë, nuk është në dunjë. Qyhen kët botë. Ni ka borx njerëzve. Kthej borxin, kthej borxin, s'ka. Vinë njerëz për shembull ose ose po shaham policia ose çfarë do të thot, organet kompetente ja marrin shpinë, ja marrin kërën. Mi la borxet. Po në fund je ti, ti et familja. Ti ke mundësia me fitu prapjet në botën tjetër, nuk kamët si me shpagu, për shumë më ndunjohat dikujt i ka marrë, ja, ja ka uzurpu pasunim, ose e ka lendu dikën, mirë dhe të është hëtë po e lëna me pare, më botën tjetër në heret s'ka pare, s'u në lënaj me, me eur atje, asë me shpinja, me qëka lahët, kjo është rëzikshme, lahët me punë të mire që i ka bu. Bo, kjo ka falë namazin, ma ka bo keç tjirëve, s'ka lyp halal, se ka përmisu gjendjen, para më ndonë një njëri bjendin në atë gjendje që, ka mundësi të nërë, ka mundësi, si pasuje pa kujdesit vetë, e më katimi të vazhdoqëm, edhe namazit vetë harin nësë mja po. E le më po me tjera. Pse? Nga se është falë, po kër ka dojë për gjemisë, se ka boze? Që ka bo në shpyrt vetë, që ka bo në bunë vetë, që ka bo në Atër Allah o thotë, se vapin e namazit, apo tash, po ja u jepim njerëze që u i ki bërq, që si ke kry bërqën dënja, atje ndash mi kry këtë pojnë, si ke kry, pas të i miret agjerimin ështëla, pas e shadakaja i miret, njepet, diri së në fund, jetë pa kurgjot, e ka mundësi që të ndërdozër, me, me pagu me se vape, haku në halkut, po halako haqet palara, kohala e s'ka më pusmira, çka më bog ti njëri? I mirën gjynohet aty në e gjun këtij qaf, çiqë i lën kusuret, Allahu ndarut. Edhe pa seva për vetë, edhe me gjunohët tuja. A ka humbje më e madhe se kjo? Jo nuk ka. E çu ky është e bolehepit që ka humb. Edhe çu ky është rruga e bolehepit, rruga e dështimit, rruga humbjes, rruga mos më apo njëri hajrin vetës vet, as pasurisë vet, as shënditit vet. Ah, shumë deshat, as dënyas në herat. E pafundmësh ti kujdes shum i vemandshëm me një qrok në dorë, oh shumë jashtë horm. Shumë jashtë horm, do të thonë. Tash, ai atje i var, po këtu kalon ha, po, hajrat. E kalon një dyer të hapur, i vijnë se o, për të vazhdimisht, vazhdimisht. Pse kalon fëmi, familje të hor, kanë hajrat, kanë fjalë të mira. Njëskur për menë, për menë bir. Allahum, Allahu rahmet boft. Gjith e ka pas në thejke që shto A ka po ka njerë që shto të përmenen Gjith e ka pas një e ka pas një të mirë që Qa ka pas e ka do me tjerë Ka njerë që shto kujtuhën A po e përmënë e për e me kujtuhë një këtë një këtë njërë Allah ja falbeq Zutë e ere boft Sa so, e kënëhet me të përta në zi zemën së s'ka mund Për shembollat A është e mirë këmë përmenen një kësh me këtë pun Jo nuk komi apo harin e bulehebi. Pasunis vet, as të rasoj që e ka pas, të mije, pushtete, pozite, shëndet, as një gjeje nuk komi apo harin, absolutisht. Andë një nga kemari mësim që timi të kujtet shumë, që mos të prekemi nga, nga virusi e bulehebit që shkatëran tëra që kemi arrit, por të shumë fjeshojmë pasunin, një në aspekt numërik, por në aspekt në përfitimit, ti hasojm haren tërë ashtu që kemi në dunjë, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Përfunduar me përmbylltë ndrozer shkurtimisht me një rast. Sa është ai rast? Nuk kanë gjarje ai. Fjalësh vetë, një fjalë e madhe që një njeri i madh ia ja thot djemve vetvetë në shtratin e vdekjes. Omar ibn Abdul Azize ka qenë Në vitin 99 hijyri, si pas kalendarin islam, 99 hijyri, dhe një që në një, një vjetë e gjyjës ka u dheqë, me shtetin islam në atë ko, një, një vjetë e gjyjës nikon, mirë, po përmendet kohë ati si njën nga kohërat më të begatshme, më të mire që njerën ka kalu në një herë. Po ku njëri fort i mirë, fort njëri mirë konë, edhe ka pasë dorë pushtet madhë, kur ka vdek, në shto dekës i ka thirë bitëve të djemët, edhe ju ka thono bitëmi, baba po vdes, po baba nuk po jullin juve, që ka zakonisht jullojnë mbretnit e kryetarët djemëve të djemët. Kur desë mbreti, që ka len mbreti? A lenë borqëa? Jo, dhe, a i shte borqëa. Se dhe me pasë borqëa, së këthen borqëaj. Zakonisht, Njerët që kanë pasë pozitë e pushtetë e zakonishtë, ma zveti lojnë për egin një kalavlak sene. E këtë dhëtë, unë s'pojello ashtë të juvapë, skum, s'kum pasë unë asë i sene shumë. E ka pasë një rrugë thjesht, një ushqim thjesht, qa që ka pasë. Po flasën krasim e që bret, ka dhime pasën, mbret një të kërjetarët. Pa, unë s'pojello shumë ashtë të juvapë. Mirë po, po e ja allonjë një pasuri, Shumë më të madhe, se kretë që ka kanonë tjertë më zvete. E qka është e pasunin që pon edhe në babë? Ka thonë, ku do që të shkënje, ku do që të dilni? Që të koni që fa fjalli, ku do që të shkënje? E me këndë që të rinjë, nuk kom një kuqë, babë, akurë. Kretë njerëz një kanë borqë, se nuk gëdi njërin që dvenjë që si kom bom njëra pëtë. Që kjo e pasunin me në më zvete? A o pasunin që, që kjo? Çikuda çikosh me valla ke pas babën. E mojn men, një mkon keq, ma kanë di dorën. E mojn men, mërzitër, një mkon i mërzitëm, një fjalë tim ka gëzuar. E mojn men, e mojn men. Çi këtu mo më mojn men, çi këtu jasht e hajn ata. Mir po t'lën tok, t'lën shtëpi, t'lën gjithë kjo duhet me lëvon, patik është e mirë. Mir po t'lën në namziën, në namt keq, në nam. Ai duhet kjo diqut për neve. Jo valla. Prandaj më apo hajrën, duhet punu hajr. Mo an gaju për hajrën. Allahu subhanahu wa taala na mundsojë të jetojmë në botë faqebardh. Çe keq ka e fitojmë botën. Ne të jetë shumë skagojle, po le të jetë me dhirs, le të jetë me mund, le të jetë me faqebardhsi, le të jetë me ndëshmëri, jo me tjera që s'po duhen i përmend. Po edhe mos të jesim këtu krejt çka i lloj mbas vetë. Mos të jetë çka lën mbas vetë krejt, vetë gjëra dunjos. Për le ma zveti dije, e le ma zveti edukat, e le ma zveti fjallë të mirë, e le ma zveti punë të mira, që të përmenësh me këto të tjashrësh harin dë një një. Edhe në heret, nga se kjo rruga e durë që duhet me njëk besimtari. Nërse e bu lejbi, s'ja si pa harin kërë që ka fitat. Fatë këtësisht, nuk ja pa harin. Allah në rujt për kësajat. Zutë i shpullin dërëft me kaj që për i dhe fund, kërkua e zonit. Zutë në botën tjetër në ahiret, e Allah në mundësof që keqka në kajap, nga pasunije, shëndetje, e veç edisht fmi që Allah në e ka dhenë, ti gjizujmë dunja edhe në ahiret. Ti ja e ja ushojmë harin dunja, e ti e ushojmë harin në ma shumë, kër të vdesim e dalim për kësoj botë, nga se nuk në harojnë me fjallët mira, e me dua, e me sadaka. U sallam ala Muhammed, u ala Ali, u, sahbë, u sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sall